Gáli József, címszavak egy önéletrajzi lexikomból. Emlék, megbízhatatlan, kedvet szerint alakítható, gondolati vagy ösztöneidben lerakódott képlékeny anyag. Elemei valóságosak, de mozgatójuk az emlékezés, amely függ időjárástól, napszaktól, szónoklatoktól, gyomornedveit helyzetétől, agyműködéstől, és így tovább. Például recseg a rádió, furcsa fütyjelek, hörgő búgások és robbanások, szolgáltatnak kísérő zenét, egy idegen nyelven vartyogó hang monoton egy-egy értelmes törmelékszó is eljut hozzád, a zongor alatt kucoroks indien vigvamodban. London, a tegnap olvasott Dickens regény. Hol is recseg a rádió? Otthon, apát dolgozó szobájában, 33 esztendővel ezelőtt, vagy most, a másik szobában, ahol kisebbik fiad, keres valami jó vad beat muzsikát. az az ongora alatt apád hangjára, mely vigmamodba is behatol. Meg fogunk dögleni. Anyád arca ég. Riadtam, felébredsz és megígéred, hogy többi nem fogsz bepisilni. Aztán újra ég anyád arca. De nem álmodban már, hanem a jelenben. 25 esztendővel ezelőtt. Ügyetlen asszony. Az égő gyors forralóra önti a spiritust. Nem csavarja le a lángot, mely azután óriásira nőve az arcába kap. Ideges, mert a zsófolt lakásba, ahová több más családdal összeköltöztettek titeket, látogató érkezik. Egy detektív. Azért jön, hogy elvigyen téged. Koholt híreket terjesztesz a Borbé üzletben, ahová naponta ellátogatsz, mert 14 éves kamasz szerelemmel imádod mancikát a manikürös lányt. Hallott, hogy hencegsz, nem kell félni a légriadótól, mit bombáznának itt repülőgépek, és mivel is lőnének a porfészekben? Egy vendég feláll, és képed összeütközésbe kerül a történelemmel. Fekszel otthon a díványon. Anyád teát főzne, de a gyors forraló felrobban, és a láng megjelöli a homlokát. Fekélyes! mondja majd néhány hét múlva a kivagonírozásnál doktor Mengele. És arra küldi, ahol már nem csak a homlokát éri a láng. Recseg a rádió, a gyerek indián táncot jár a díványon, te pedig elhatározod, hogy kihívod a rádiószerelőt. Idegesítő ez a recsegés.